Det blev en ganska tråkig första advent på, tycker jag. Men jag hade inte så mycket att prata om eftersom jag jobbat så mycket senast, Så jag har inte så mycket att berätta. Nej. Nej. Nej, det är sant. Nej. Hej! Tjenis. Välkommen till... Pinea-podden. pinea podden Pina på den! Mm. Ja. Det här är första gången vi poddar via Skype. Japp. Eller kan man säga så? Vi poddar ju inte. Vi spelar ju inte in det via Skype, liksom, men vi pratar ju via Skype. Ja, jo, precis. Räknas det då? liksom? Det gör det definitivt. Mm. Ja, men jag menar, kan man säga att man spelar in via Skype, eller ja. att man poddar via Skype? Ja. Mm. Så jag, ska, jag ska ta tiden. Ja. Mm. Eh, vad gör du? Eh, jag återupplever eh, något som jag inte upplevt på 11 år. och nu lät jag gammal. Ja. Eh, vad är det för något? När jag var nio så släpptes ett spel mm. som jag utan någon som skam säger att är mitt favoritspel någonsin. Mm. Och det heter World of Warcraft. Yes. Och... Eh, jag har faktiskt spelat det sen kort efter att det kom ut. Mm. Och eh, det är ett av de enda spelen som liksom håller fast att det släpptes samtidigt som typ Sims 2 och sånt där. Alltså right. det, de är ju lika gamla. Släpptes det samtidigt? Ungefär. Mm. Eh, Just det inte jag. Nej. Men eh, det har ju upp, eh, alltså förändrats så sjukt mycket. Ja. Så att bara hoppa tillbaka år i tiden är ganska nice. Right. Ja. Vad hittar du på då? Nej, jag... Jag inte så mycket. Jag har precis gjort lite julkransar. Det lät faktiskt inte roligt alls. Det var faktiskt kul. Jag gjorde tre stycken. Uh -huh. Först gjorde jag två med typ inte så mycket grejer på. Och jag bara, men det ser typ så här nice ut när det inte är så mycket grejer på. Mm. Och den eh, tredje kransen skulle jag inte allvar göra. Alltså min lilla Om För er som inte visste det. Eh... Men hon bara, nej jag vill inte, ja, så sådär. Så jag tog den ur den då. Och så bara hade jag så mycket grej kvar. Så jag bara, men jag fyller den med allt jag har typ. Så den är fullsmockad med grejer. Men den blir finast. Det och låter det som jag ger pizza. Mm. Den blir också fullsmockad med grejer och finast. Det är typ så. Fast min blir alltid finare än din nej. Men så använde jag limpistol. Och så brände jag mig på fingret. <laughs> Det gjorde jätteont Ja Kanske mm. du ska skratta åt dig Men jag tyckte det var lite roligt när du skrev det Gjorde du det? Jag skrek faktiskt, jag väckte pappa hand långt och sov oh. Jag bara Åh. Nej så lät jag inte, men jag skrek ah! Ja typ men mm, Så nu har jag lite Vi hittade inget bra plåster Så nu har jag alltså, En stor kompress runt mitt finger Ja, mm. det funkar också. Mm. Jag gjorde något liknande. Mm. För eh, när jag skar med en gång när jag skärde grönsaker. Skar. Skar grönsaker. Mm. Heter du så skag? Ja, det borde du heta. Aj, jag fixar. Ja. Men mm. i alla fall. Mm. det blev lite jobbigt och jag hade inga plåster eller någonting för jag är en sån där mesig person så jag måste alltid ha plåster mm. så jag ledde runt så här i hyllan och då hittade jag att jag har bindor kvar opererade mig så fick jag massa bindor med hem för att det funkade som plåster ja. och där hör ni är man man opererar sig så får man bindor man får inte gratis bindor om man är tjej Nej, och man sugen. faktiskt behöver det det mm. är roligt mm. Mm. Nej, men det tror jag faktiskt Ja. Det blev väldigt besvärligt att skära grönsaker sen, men det var ju gytt. Men <laughs> när gjorde du det, sa du? Eh, det var något år sedan kanske. Ja, ah, ah, jag tror det var nyligen. Nope. Och så bara, nope. varför har du inte sagt det? Det är ju jättekul typ. Mm. <laughs> Nej, jo, så kan det vara. Mm. Och nu är det jul. Mm. Jul? Jaha, nej, förlåt, jag läste samtidigt. <laughs> ja, fast det är inte jul riktigt än. Men det är snart jul, så man kan nästan se att det är jul. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt med jul. Det tycker du? Mm. Det tycker jag också. Mm. Ja, eh, mm. Nu, idag när vi spelar in detta så är det ju måndag. Mm. Och igår var det söndag, vad gjorde vi då? Eh. Jo, då var det första advent. Mm. Då var vi hemma hos din familj. Precis. Mm. Det var väldigt så... trevligt. Ja. Så bakade vi... Eller vi gjorde, du och jag. Vi skulle göra lite marsipanfigurer och så. Mm. Så jag gjorde en marsipangris. En gran och en tomte. Och vad gjorde du Pontus? <laughs> jag gjorde en dinosaurie. Ja. <laughs> <laughs> ah. De blev asfrän. Jag har aldrig gjort såhär marschipan-figurer innan så det var fett roligt. Framförallt att vi vi vuxna borde fick köra det. Hä? Framförallt att vi vi vuxna borde fick det. Ja, precis. Ja. Alltså, musiken var så mycket bättre också för i tiden. <laughs> Nej, jag menar på Hovasson. Jaha, ja. jag bara då? vi har inte pratat om för i tiden typ. Ja, det kanske det var, det vet jag inte. I think so it was. Ja, det var det säkert. Ja. Jag har en sak att berätta. Vad har du att berätta? Jag måste erkänna mitt beroende. Är muggar? Ja. <laughs> jag köpte en mugg häromdagen. Som jag beställde när jag beställde en julklapp. <laughs> ja, den man kan ha kaka under. Mm. Så det är, det är en men nu vet jag ju vad du har köpt en julklapp för det. Du vet inte vad, du, vad jag har köpt till dig. Nej, men jag vet var du har köpt den. Nej, du vet du inte. Jo. Nej. Jo. Nej. Men jag sa inte att det var från samma butik. Men jag fick handla det samtidigt. Ja. I vilket fall som så köpte jag en kopp häromdagen. Det är en helt vanlig vitkopp, Men under så är det fakta man kan lägga en kaka. Och idag var jag inne på Blomstjätten. När vi skulle köpa grejer till... Eh, när jag skulle göra kranser och sånt. Och då alltså, då gick jag förbi. Jag och Alva gick in. Och mamma var inne på villis. Och alltså, jag var tvungen att stanna vid hyllan och bara Oh my god. I need this in my life. too. Det var en kopp. Lyssna nu noga. Det var en kopp. Som var en tomte. Och luvan. Alltså tomtens luva. Hängde liksom ner. Och bara själva örat i koppen som man håller i. Oh my god. Bästa muggen någonsin. Ja. Typ. Alltså jag kände nästan så. I alla fall vid detta, alltså denna tiden på rätt. Ja. Så när jag, när jag flyttar hemifrån. Du är redan flyttat hemifrån. Men när jag flyttade hemifrån med dig. Då har jag ett krav. Varför just med mig. Jag vill inte bo med någon ja, Det var väl bra i och för sig. Ja, det är bra. Ja. Nej, men då har jag ett krav. Okej. Okay. Att ha en hylla med bara mina koppar. Because hmm. I've got a lot of them. Det kan du få i och för sig. Mm. Det är bra. Och så kan vi ha en tehylla eftersom jag vet att du har massor massa olika teer. Ja. Mm. Annars då? Är... Jo, det är bra. Jag är lite trött. Så där, annars är det bra. Vi skulle ju egentligen ha poddat innan idag. Mm, det skulle vi. Men eh, eftersom jag också har börjat spela WoW. <laughs> så spelade vi lite WoW istället. Ja, det kan jag inte säga att jag ångrar. För hade jag fått välja så hade jag nog spelat WoW hela tiden. Det är typ så. Du, ja. Men du gillar typ <laughs> Nej. Ja. Jag har visst ett liv. Ja, okay. ja men man, Ja, men alltså... Ja. Hur ah. <skratt> Hör du min musik i bakgrunden? Ja. Ja, ah, det så starkt. Också? Eller det låter typ eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, så låter det typ. <skratt> Jag kan ju berätta det. Att eh, <skratt> vi var på Donken idag för att eh, Ja, jag blev sugen på donken och jag hade inte ätit någon frukost än så jag bara tomt över ska vi äta på donken idag? Eh, och du gjorde det. Eh, men så skulle jag beställa, jag hade bestämt mig för att jag skulle beställa eh, en började med, det var tomat och ost på. Eller hur? Ja. Och så beställde jag råkade jag, när jag stod i kassan så börja. Beställde jag med tomat och lök på istället. Och jag avskyr lök. Det är det värsta jag vet ungefär. Alltså jag ja, jag avskyr lök. Jag, jag insåg det efter att jag hade sagt det bara. Men gud så har jag onion nu. <här> oh, så och jag bara oh, skit samma jag feta bort löken typ. Och det gick ju bra liksom så där. Sen såg jag sen när, jag satt. när vi satt där i bordet så bara satt jag och petade ut löken och så bara men det är ju inget tomat på. Och det var typ det som var hela grejen med början att det skulle vara tomat på. Ja. Oh. Och de hade haft så stressigt så de glömde lägga tomat på min hamburgare. Oh. Crazy. Det störde mig men jag kände att de hade det så stressigt så jag ville liksom inte gå in och bara glömde min tomat. Mm. Ja. Nej men jag har upptäckt att eh, Jag brukar göra fel själv så här. För jag är ju vegobörjare mm. Och ibland sade de slut på den mm. eh, Så säger de Går det bra med fishfillet istället Jag hör ju aldrig vad de säger Så bara yes, det är lugnt, kör hårt Åh, <laughs> oh, men äter ja. den då? Ja. Mm. ja Shit, man betalat för det Och sagt att det går bra så här Så kan man inte bara slänga detta Nej men Det är men... Något dummare Liksom. Ja. Men jag insåg en sak idag. För jag vet ju uh -huh. att det är lite så här eh, bra människor som lyssnar på detta. Mm. Eh, som äter macbean på donken. Mm. Mm. Och då kan jag ju säga att jag har tyckt att den är jätteklig hela tiden. Men mm. idag så testar jag att köra på salt och svartpeppar som man kan ta där. Mm. Och då blir det en helt annan sak. Den blir faktiskt god. Mm. Så här är tips från coachen. Mm. -hmm. Äter ni väggoburjan så ska ni salta. Yeah. Jag, tycker det är lite, jag tycker det är lite synd för att jag tycker faktiskt inte att eller den är inte så himla god. Det tycker jag är lite synd. Eller alltså uh. jag har ju smakat på den och så. Alltså den, är inte, den smakar ju inte dåligt. Eller, mm. Alltså den är ju inte äcklig. Men jag vet inte. Jag tycker den är lite torr liksom böner blir ju ganska torra när de är i det formatet liksom. Det blir som falafel Det blir lite torrt ja, precis. Eller att du vad menar? Ja. menar mm. Och jag eh, Jag vet ju att vi båda två är lite såhär typ Ja jag äter det som är gött ja. <laughs> Tyv, Nej men Jag tror att jag är mer köttälskad än dig jag vet nej. Så jag hade ju Men gärna... du är sån när du äter viggor Så är det ju här, du strävar typ efter att det ska likna Alltså smakmässigt typ Djurkött. Ja, ah, men är det inte lite så? Ah, eller jag, jag tycker det verkar så ibland. Jo. För jag är ju sån som jag skiter i liksom vad, om det smakar det eller inte. Jag, bara det är gott så ja. spelar det inte min roll. Nej, men typ. eh, jag, jag älskar nog kött mer än du gör. Mm. Och jag hatar grönsaker. Och då är jag jävligt glad över att det finns så här växtkött och sånt där som man kan mm. hålla på med. Alltså men, jag tycker eh, att grönsaker är ganska gott. Så. Ja. För mig gör det ju inget om någonting smakar lite extra morot, typ. Men det är därför det är så märkligt att de, kan, de inte har en god vägg att börja mm, det. det är lite synd. Um, det är ju näst, uh, lite över 10% av Sveriges population som är uh, åtminstone slakt- och ovo okej Jasså. Okej. Eftersom det är efterfrågan på det. För det är ju också mm. dumt så här att folk kommer och bara... Nej, jag är vegan. Jag äter inte på McDonalds för de representerar kött. Mm. Fast så är det ju inte för då har man inte kunnat gå in i, på hemköp och handla eller? Ja, heller. men precis. För Nej. där är det ju massa kött och mjölk och ägg och allt och ja. också. Ska de boykotta alla livsmedelsbutiker också då? Alltså, inte. Eller inte gå till en skola för att det serveras skinka mm. typ i kafeterian. Alltså, ja precis. Det beror ju helt på vad man Oj. Jag själv väljer att äta. Ja. Ah. Eller så. För är det är efterfrågan på någonting, vilket det har varit i och med att de har skaffat en vegetarisk kuré. Så mm. kommer det ju. Ja. Ja. Jag tycker att det ska finnas mat till alla som vill ha det mm. de vill ha. <laughs> eller så. Yes, indeed. Så det är synd att de bara har liksom ett. De har ju inte ett alls, de har ju rappen också, men du samma grej inuti liksom det. <laughs> Så det blir ju typ ett alternativ ändå. Men du fattar vad jag menar. Ja. Det borde finnas fler. Ja. Så Duncan, listen up. Mm, precis. Get more burgers. <laughs> <Nej>. <laughs> jag vet inte, men Duncan, ni fattar. <laughs> mm. shout out till Duncan. Mm, precis. Fast inte så mycket shout out till Duncan då. Eftersom vi... Jag har klagat ganska mycket på dem nu. Det är ju inte... Eh, eller jo, det har i och för sig. Jag klagade på dem, jag fick ju fel. Ja. Eller jag fick inte fel, de bara missade lite. Jag lägger på en tomat på, på den. Ja. Men, ja. Aj, mm. Jag tycker vi kan sätta igång ett drinking game på den här podden. så. Ja. Men då måste ja. vi ha såna här grejer... Eh, eller jag vill inte utveckla det och du, vi får inte utveckla det, vi två liksom men mm. eh, om någon, någon annan får utveckla det och så kör man en drinking game eh, så våra fans får sätta sig i en soffa ihop och så varje <laughs> så gång ja. varje gång Linny ser oh god eller något ja där. precis eller så fort jag säger någonting på engelska ja ah. det kanske det har inte hänt så mycket idag tror jag inte nej men om man slår ihop alla poddarna. Och varje gång jag gör det här lätet. <skratt> Va? Take two shots. Mm. Ja. Eller varje gång jag säger. Mm. Ja. <skratt> mm. <skratt> Nej men vi ska inte. Vi ska inte. Förespråka alkohol här. <skratt> ska vi inte? Nej. Okay. Det är inte bra för kidsan. Man kan shotta Oatly också. Ja. Om man vill. Shout out till Oatly. Ja. tagga åt dig på Twitter när du lägger ut den ah. Ah. <laughs> nej men de de blir ju stämda av LRF ja jag hörde eh, för att de använder eh, it's like milk but made for humans ah, jag vet. i sin reklam ah. och det är ju bara fakta för varje arts mjölk är ju till för den artens barn ja precis så enkelt är det Mm. Um, och de blev fällda för det och, liksom, och så hade de så här fakta på baksidan så här Om sina nutritionist values Och sånt där Och Nu måste de ändra om hela sin reklam Hej. Typ wow, no cow ja. Får de inte säga längre Nej, jag vet, jag hörde det För det, det är ju literally inte en ko inblandad Nej <laughs> Jättekonstigt Mm Bara, jag har fått sådana konstiga liksom, tankar idag Eller du vet så här. Jag bara typ börjat in inse konstiga saker mm. typ, Så nu är jag bara ah, Jag sitter och pratar med Pontus typ Och så bara Gud jag sitter och pratar med Pontus Men han är inte här typ Eller <laughs> Alltså fattar du vad jag menar mm. Att jag, även fast jag har liksom Varit uppväxt med telefoner Och sådana alltså, grejer så tycker jag, jag tycker fortfarande det är så här konstigt det här med telefoner. Sant. Men jag är kanske lite gammal så där i mitt huvud eller något. Modern jag, jag life försöker, is rubbish. Jag försöker se så här typ ljudvågorna åker iväg. Typ, <laughs> oh. över, eller, eller du vet, jag, för mig blir det så här konstigt att du liksom hör mig typ direkt. Ja, ah, men det gör ju inte. Nej, men alltså väldigt snabbt liksom. Men det, jag kollade ju på en video innan med när folk lämätte hur, hur lång tid det tar för ljudet att komma från USA till England på Skype. Mm. Det tar en kvarts sekund. Jag vet, men det är, alltså jag fattar inte. Nej, det är jättekansligt. Ja, nu ringer det här. Ah. Nu, jag ringer här. Ja. Nej, men jag blir så här. Alltså, jag fattar, jag försöker ju se det framför mig. Eller liksom allting. Jag försöker se allt framför mig liksom. Så jag se så här ljudvågen och åka iväg typ. Och liksom, jag fattar inte. Det känns, det känns ologiskt för mig att nu går det mitt ljud genom den här lilla mikrofonen. Och så genom kablen här. Och liksom för mig tar det att liksom ens titta igenom hela den här kabeln. tar ju skitlång tid för den är jättelång. Så går det in i min lilla dator här. Och sen vet jag inte riktigt vart du tar vägen men det åker någon annanstans och så kommer det till dig slut. <laughs> och att det kan gå så himla fort ja. det är så himla coolt tycker jag. Det är, men det jag är, är lite himla... som en hjärtslag. Ja. Det ska jag ju kunna nu i och för sig. Men det, det går liksom blod genom ett förmak och så ner till en kammare och så drar du ihop upp sig en klaff och så går du ut i kroppen och så tillbaka till andra förmaket mm. och så till en kammare och så går du upp en klaff igen. Mm. Det är ett tjursag. Då tänker man bara, mm. ska jag gå dit i kroppen, dit vet, i kroppen man så Man tänker räkna, alla så här stegen. Pinsamt om du sa fel nu förresten. Ja, det har varit jättepinsamt. <laughs> det tror jag gjorde det. Nej men. Ja, skit samma. Men jag tycker jag alltså man ser ju typ alltid steg, tänker jag. Ja. Och du och vet och kolla igenom den här sladden för mig tar ju jättelång tid och det är liksom bara liksom det är inte ens en tredjedel av processen. Och så det tar det typ längre tid för mig att kolla igenom den här sladden än vad du än sen du hörde mig. Liksom. Ja. Galet. Jag fattar inte det här med teknik. Ah, it's crazy. Men det var bra att du fick ju faktiskt hjälpa mig när jag skulle sätta igång mikrofonen och det. Jag är inte så himla bra på teknik. Jag hoppas att jag har lyckats spela in det här nu i alla fall. Ja, men det hoppas jag med. Ja. Det var ju bra. Mm. Jag känner att detta blev en lite tråkig podd denna gången. Ja. Men eh, jag är väldigt trött kan jag faktiskt erkänna. Jag, jag har inte så mycket kul att berätta heller. Jag har något kul att berätta. Uh -huh. Att eh, du hade tänkt spela in låtar. Ja just det. För mm. varje advent. Mm, det hade jag faktiskt tänkt göra. Men nu så blir inte det av för eh, vi kom hit och så skulle vi spela in och så bara Nej skit i det. <laughs> ja men jag känner mig liksom Jag känner mig liksom inte taggad på längre Nej. När jag var kom med idén så bara Ja men det hade varit jättekul typ Och sen så bara insåg jag vet, Att det skulle spelas in Och det skulle göra det Och det skulle göra så det skulle filmas Och så bara Jag jobbade ju typ hela förra veckan Eller jag gjorde det Jag var bara ledig i tisdags Och så jobbade jag fredag till fredag typ mm. Och så var jag ledig på tisdagen Och liksom jag bara jag försöker ta så mycket jobb nu som möjligt. Och så bara ska jag försöka trycka in det. Och så bara... Då blev jag så när jag bara insåg hur många alltså steg det var alltså, i processen liksom. Så bara då blev jag åtaggad och så bara... Vi skiter i det. För... Vi kan göra det till nästa år istället. Mm. Så har vi skitlång tid på oss. Och för att göra det tydligt så... Det vi skulle göra var att spela in en låt per advent. Och så ett a ja, alltså en medley julåt. på julafton. Ja, precis. Ja. Alltså en... Ja, en julåt Alltså en cover typ. Så nu kanske vi gör julpoddar istället. Eller? Ja. Jo, det ju. Ja, kanske kan, vi, kan, hallå, vi kan ju träffas varje advent. Ja. Men hallå, vi redan missat första advent. Mm, men det här blir första adventpodden. Okej, okay, det får det bli då. Det blev en ganska tråkig första advent på tycker jag. Men jag hade inte så mycket att prata om eftersom jag jobbat så mycket det senaste. Så jag har inte så mycket att berätta. Nej. Nej. Nej, det är sant. Nej. Ja. Alla avsnitt kan inte vara roliga. Nej. Det är lite som med livet också, om vi ska bli lite djupa. Men om, det... vi, har, om vi har tid att pusha ut ett avsnitt till nästa advent, så kommer det bli grymt. Mm, precis. Ja. Men det jag skulle säga var, när vi skulle bli lite djupa. Ja. Det är lite som livet, det här med poddar. Det går upp och ner liksom. Ja. Ibland är det skitbra Ibland är det lite mätt emellan Och ibland är det skitröv Helt rent ut sagt liksom. Så kan man med poddar också Ibland är de skitroliga Ibland är de såhär Jo men det var helt okej okay. Och ibland så bara Shit det här var det sämsta jag har hört på länge oh. Och det måste vara okej okay också liksom. Man måste få prestera dåligt ibland Aj, Mm. Det är djupt nu Hör ni det kids det är ja. faktiskt mina ord till er. Det är okej okay att prestera dåligt. Ja. Man, måste, man kan inte alltid prestera bra. Det är faktiskt då. Nej. Mm. Även fast man kanske vill så går det inte. Precis. Och det är viktigt. Och det är viktigt. Det tycker jag tycker faktiskt är viktigt. Man måste tänka på det ibland. Man kan inte alltid prestera bra. Nej. Och med detta. För att, we're just humans liksom. Ja. Mm. Och med detta. Så tror jag våran... att vi avslutar på den för idag. Ja, det tycker jag med. Ja. Hoppas ni ändå liksom orkade lyssna på oss. Fast ja. jag känner att jag var inte riktigt lika taggad idag. Jag är lite trött. Jag är lite hängig. Jag är jättetrött också. Mm. Men hoppas ni har haft en trevlig första advent. Ja, verkligen. Ja, för det hade så... vi. Punkt. Ja, det hade vi faktiskt. Yes. Så träffas vi när vi träffas. Nej, vi kan träffas någon gång. Nej. Vi hörs nästa podd. Ajjemen. Som kanske kommer ut nästa Advent då. Om vi har tur. Ja. Fulla se. Ja. Man vet ju aldrig. Nej, vi kanske drar Wov. Istället. <laughs> precis. Ja, precis. Och så får vi hoppas att mitt, mitt ljud funkar nu när jag har spelat in det här via min dator alldeles ensam här. Ah. Pontus brukar sköta ljudet jo. Så om det är något som går dåligt Så är det mitt fel Om det låter, om det låter röv är det mitt fel Okej, okay, då säger vi så <laughs> ah, ah. Tycker jag He mm. Hej då Hej då uh, wait, wait. Gud, vänta, vad är det jag brukar säga All hey Lin, Lin is always right <laughs> Och nej Shit, att alltså, jag är så himla trött Att jag inte ens kommer ihåg det Har du stängt av nu? Nej, jag stänger av nu. Okay. All hey Linny, Linny's always right. Har du stängt av? Ja. Oh. Mm, då stänger jag av mig. Ja. Oh. No Pontus is right. Nej, Linny's always right. Men sluta! <laughs> <laughs> Okej, okay, så nu stänger jag av. Ja. No Pontus is right. Linny's always right. <laughs> Okej, okay, vill du veta vad du gör nu? Du går upp och trycker på dela uppe i en täv. Och så trycker du... Eller nej, just det, du ska ju spara den först och främst. Mm, så referera först. All hail Pontus, Pontus is always right.